Laschet denkt nach. Wer in diesen Tagen auf Twitter oder Reddit unterwegs war, wird diesen Satz wohl schon zu Genüge gehört haben. Aber was hat es mit Laschet denkt nach auf sich? Am 2. April verkündete der NRW-Ministerpräsident Ostern zum Nachdenken nutzen zu wollen. Seitdem bekommt er im Netz Spott von allen Seiten. Vor uns liegen harte Wochen und Monate, das wissen Sie so gut wie ich, sagte Laschet. Aber wir haben allen Grund zur Hoffnung, dass sich diese Situation Schritt für Schritt verbessert. Die Frage nach dem Wie oder Wann ließ der CDU-Vorsitzende offen. Das stieß bei windigen Twitter- und Reddit-Nutzern natürlich auf Unverständnis, die als Reaktion auf seine Aussagen Laschet denkt nach wie hier, hier oder hier, zu einem Meme machten. Für mehr Videos von uns Piraten drückt gerne auf das Plus.